Egitzen dugu, goizuntan, beraz, endaiako sokoa enpresatik eta uh, patxi noblia sortzailearekin emintzatu ondoan. Ba, dugu jende gazteagoa renganat horbiltuko uh, eginela. E, gurekin, uh, orai, San uh, michel Beja, sokoako zuzendari nagusia egunon. Egunon. Eta enpresako diseinat zailea, ere, Jean-Louis irazuki, egunon. Egunon, ba. Bon, Ipatzen lehen partetean bat nora sorttu zen enpresa eh, eta pixka bat eh, Ipa lako lotura eta eh, Ipage Euskalgerakilako eh, Historia hoogen eh, pizua ohino zenintzen duzu ideia horietan zaintzen eh, zi beti? Historia hor da eta baina ez da pizua hori da seida bat, Gu gira pasazalie bat zugezala, Nikola Artzen duten edekargoa, eta patxike aipatudun bezala, hor eh, bide bat, bide audibat idiki gaituzte, eh, eta hori behar dugu segitu, eta hortan tanare gira. Eskoal egitik dugu aipatudugu, enpresak eh, ere baditu zuela, eh, talde bat da, eh, orain, talde gotioz bat. Zain terezdu horrek eh, kanpoan eh, ukaitea enpresak? Hori, uh, ba, gara pena buruz, badira bi uh, arlo piskat uh, egiteko, e, e, edo, bon bakarrik egiten duzu, sur eta laguntzeko ere sur e-gara pena, berduzu ere berse uh, ikushise gertatzen den, eta nola uh, demora ere piskat uh, atseman edo, adibidez uh, neverreko empresza bat, neverren bat Eta hori hartu zen, zenta merkatuan, merk, ba, base, baginituen a denbora hartan, laro gaita e, amazazpian, uh, bazien huts uh, batzuk adibidez, eragude gure er, luan erraten bezala, lekonto direkt eta eurozitek. Eta oba sitoine a dibidez a hemenak a de Paris, Ministerio de Finanzas eta, eta sokoak, giena uh, bete uh, alkiak, banatzen zituen, hemen fraintzian uh, lehenik, baina uh, distribuiteur edo uh, arlo hortan lehenik, eh, eta hori zen bizkat uh, beste merkatu bat merkatu bat beste markaren bidez baten bidez baina hori or, zen hori uh, da, beste uh, empresetan, duat, artzea, uh, anka, ematea. Eta hori, ere, gure uh, ofizio berdinan, hori zite da, alukiak mm. al egiten dituzte, baina ere adibidez hurbilago algonen hemen irunen oh hor oh, adibidez hor oh, egiten ditugu gure alkien hankak metaleko metaliko, metaliko gauzak adibidez berrionte 360 langile endaiana oh. talde oso hartzen badugu zer makiak 600 600 eun, eta hobitzen gira eta Zenbat joan es amabi amabi malau eta possei bat garantitzuak eta oro joan urtean pasatu ditugu 100 eh, milioneko eh, salmentak. Mm -hmm. eh, langileak eh, akzio direla eh, partes en eh, prexaren hori eh, aipatutugu Patxi nobiliarekin, Horrek eh, zer poschatzen du langile batentzat akzio du izatea. hor da engaila mendu beresibat ez duzu bakarrik zure soldata hilibeteko, soldata bon, hori importanta da, ere, baina gero urtero, eta hor uh, uh, edo hori egiten dugu, lana egiten dugu, urtero emaitzak onak egiteko, eta urtero, uh, kapitala hor daintzeko, bat zuen zat itzori pixkat uh, ez da, ez da maitaetua, baina garbiki hori da, em, em, zuk ematen duzu dirua, eta Uh, Pentsatzen dut obedelea sokoan eman zuri delua, ez eta libre A batean. Akziodunak dira hemen endaian direnak, best, beste Alors, filialetan sokoa... direnak, edo beste enpresetan direnak, ere akziodun dira? Batzoak nahi bat dute, zokoako aktsio duen uh, bilakatzen aldi dira. Uh, Baina gero, enpresabako zetan, uh, ematen mat dugu uh, gauza, uh, gauza bera, proposatzen dugu baita, rusitan edo uh, beste enpresetan, uh, sistema berdina. Baina... Ez da, baina eh, adibidez bertze edo bertze enpresetako, eh, eh, adarretako mm. langileak, nahi badute zokoan akzio akartu, ez da problemik. Haipa eh, ditzagun eh, kadirak, bulegoko kadirak egiten dituzuela, eh, Jean-Louis iratzoki, eh, sektore hori, eh, nolako da, konkurrentzia handia den sektorea da, nolada, nolako da, nolakoa da. Bai, bure gokak beste alor hainitzetan bezala konkurentza gogorra da, latza, em, izan merkatu frantzesean edo izan nazio artean. Beraz, hor dezbatintasun bat ekarri behar da edo proposatuan, eh? eta zukoak hor baditu argumentu urnak, Hantzinate maiteko edo probosatzeko eta desberdintasunak du egiten indartsu enpresan. Eh? Mm. E, ba prezio mailan, ba kalitate eta prezioa hemen orta, ba, e, giro hautzeko moduan, e, marka, marka aberats bat da eta horretik du saltzen. Eh? Mm -hmm. Diseinuaren alditik zu diseinatzailea baitzira, zer da sokoak e, e, sortzen duen kadira baten e, estiloa, zer da? Nola definizinezak ez? Kondizioen edo baldintza hainit bat dira merkatu honetan, lehen-lehenik ergonomiak eta ergonomia edo erosotasuna e, behar behar da, azkenean tresnak dira. Eh? beratas mekanismo eta mugimendu ta autora eh? eta gero gaur egun, eh, gaur egun lan eh, mundu hori eh, hainitza aldatu inda eta eta beraz gosatu inda berotu eh, lasaitu eh, dendiak lanian ara dira bulegoan Etxean diremezala, edo lan itenda hotel batean, edo mai puntia batean, gauzak aldatu indira, ez gira hain lutuak gure tresneriari, ustoki hori dena gailuak talibahatu india, dena gauza mugitzen dia, bilkurak informalak lagdia. Beraz, eskaintza ere, eh, zokoak duan eskaintza ere aldatuz doa. Eh? Lehen tresna, tresna utxa, eh? dira ergonomiko utxa zena, gaur ikon pasa da, Beste zarbete da. Eh? Esko ze libreago. Eta, estetikak abi. ere garantzia gehiago badu, lehen baino? Estetikak beti du garantzia. Eta denentzat. Eh? E, izan auto ere usten dugulaik estetikak badu garantzia. Naiz eta moto bat izan, naiz eta funtzionala izan. Eta behaz, direk eta berezeki joztu gaur egun E, sortu egin den giro re, lan giro berezi berri hori, mm hori -hmm. bai e, estetika estetikak eta zerbitzuak e, garantzia ondi hartu atzen ari dela. Mm -hmm. Modak badira fentsatzen alda, hori epatuzdu uh, bisimolde dolan egiteko moldean lesbaintasuna, Hoek ekartzen du behiritzeko, errigularki behiritzeko behar bat? E, gure gizartean, gauza mugitzen dira aldegozita eta laster batean. Berritu inbeher da, gelditu gabe, kasik. Eh? Ez da, ezin e, da, holako e, enpresa egon di bat, koskor batek ezin e, du gelditu. Beti berdu orkestu edo proposatu zerbait berri, em, orkestu eran aldatuz aldatu duela. Eh? zerbait berri, bere, bere proposan hemen horoko gean, mm -hmm. eh, bere marka behar neoktan. Mm -hmm. e, estetika ipatzena eginean, e, estetika mailan ze, ze, ze lanzen duzuetan egiteaz gara jontan, zer dira argdatzen? Zagetik, artistikoak edo? Eh, gu, bulego independente bat ga, eh, estudio mm -hmm. e, diseinio mailan, nahiz eta bat den, urte zokoarekin eta eh, lanean adigirela. Bagnean eraitu gian, mm -hmm. bagnetik gian duduz, mm -hmm. bada ere disinatzaile bat bagnean, gu, gu indipendentea gian. E, um, gu behaz, estudio indipendentea gian, baino sartzen ajunt markaren ideian. Eh? Mm -hmm. Eta, um, beraz, ez este, da este estetika utxa, eh? beraz, sartzen enpresaren baloretan. Eta, beraz, Um, zokoaren merkatu naturala da eztan da luztuzkoa, ez da ostentazioan, gehiago da zerbitzuan, e, gehiago da prezio e, konkretu batean, eta barne hortan, segatzen geha, ahalbezain ongi egitea, ahalbezain goxotasun, ahalbezain praktikotasun, sinpletasun, xin, e, apaltasun pixkat, e, pixkatekin, baina e, baita ere a, gauza atseginak eginez, E, Algozua, baina... E, Ipari Euskal Eriko garapenean laguntzia estapeneko sedetarik bat izan da, enpresa honentzat, eta parte hartzen du, haipatuko e, ditugu, Erikoan adibidez euneko sortziarekin, e, INR eta energia uneko bost, lurza e, Lekorneko gajoan, Behiak azetan... E, horiek parte hartze horiek uh, se se interesut edo se, se filosofiatik eldu dira be hori uh, hastian, uh, patxika patchika duen bezala ba, uh, um, lantoki bat edo da, dira ez dira etzira bakarrik sur les sur baina eh, toki eh, do, um, uh, nola eran uh, bai toki batenta eta adibidez gu eskolegian Eta horgeri buruz, trexena hoiek denak, adibidez, trexena kizaten aldira, bai errikoa beste lanpostuak postuak eta beste lan, beste, uh, lan, lan tokiak uh, soharazteko edo laguntzeko. Uh, gero luxa india da gure, uh, gure laborantza laguntzeko eta uh, bai importantan da uh, gauzak uh, obetzea eta ere uh, zonbait urteetan turismoari eman da garantzia, baina hor ere eta oain denak ados gira, errateko gure laborariak, laborariak bihardela gure eremuak muak zaintzeko. Eta hortan or gira eskualegiko laborantza gambaran ere e <tus> e astapenetik hor gira eta patxi luzaz izan da eh, eh, elaborantxa gambarako lagunen hor eh, eh, lendakaria. Eh, baditugu eh, eta orain, eh, IENER eta ENERGIA eta orre de, ikusten dugu eh, ga gauzoiek gure Uh, gure uh, uh, eskoalegieko uh, momentua eta hogeri uh, laguntzeko eta gure ere bizi lekua hobetzeko. Mm. Euskalegiarekin lotura, bada, beste gai potolo bat izan euskararena dela enpresa munduan uh, arabeja batak Gibela den uh, gibela da euskara beste mundu batzu edo beste sektore batzu. Komparatuz, hemen badaxede bat Euskara bultzatzeko, lanean Euskara erabiltzeko? Bai, bon, beti betitianik uh, ukanditugu ahemanak uh, egoaldeekin, eta adibidez, bai, eta e Euskara, eta Espainola erabiltzen dira, baina badugu aheman berezi bat eskorarekin, eta hemen uh, xaitzen gira uh, Um, idatz a, asko etan, e, bi hizkuntzetan egitea, eta ere laguntzen dugu adibidez, duela e, oain, usta, zonbait dukte, gutxi gora bera e, urtean zehag, ogei, ogei eta piko langile ari dira e, ari e, eskora ikasten. Burratz urbiltzen ari gira, ari ere, galdera eginean dizut, zuek ere geroa, empertsaunen geroa, nola ikusten duzuen, e, Garai uh, zailak adibidez krisiarekin, sortziko, krisiarekin izan ziren, hor uh, maiten duen presak ere eh, rekuperatu duela. Geroa, nola ikusten duzu eta zein dira erronkak? E, geroa da eguneroko uh, e, lanak, oain, oain adibidez adibidez gira bai eta produktu aldetik, bai eta merkatu berrien sekat, uh, uh, adibidez oain e, emandugu ere uh, Hmm, nahi ditugu hoteletan eta kafe uh, uh, eta horietan piskat sartu, eta ematen dugu berden uh, investeimentuak uh, ga gauz horietan. Begiratzen dugu ere uh, franzitik kanpo hori uh, uh, argi dugu berdugula uh, gure salmentak uh, emendatu, uh, eta horretan adikida ere, bai eta... Uh, Uh, Dubaiako aldean or, badugu aj ajante bat eta adigira eta beste uh, tokietan. Hor, uh, krixia gerostik salmenta -xal karpatol dira, bai eta Espainian, Portugalen, uh, Inglateran uh, gure uh, inguruko uh, resumetan uh, eta hor badugu egiteko, badugu zerregin eta hortan... Uh, guretzat, hastean euh, Jean-Luke errantuen bezala, euh, bat dugu kalitatea, bat, bat ditugu euh, sonbat gai menperatzen dit, ditugunak, eta Jean-Luke euh, lagutzen ba, eta Elisa euh, lagutzen ba gaitu euh, shortzen euh, kadedir aluki u jarleku berriak, ebe lusaz segituko dugu. Zugu, oui. eh, nola eh, ikusten duzu? Geroa, geroari buruz, Geroa, eh, geroa eh, sokoarena, em um, enetzat bi alderdi ditu em um, ba garapena da eh? e, ja da ereferente bada eh e, mundu hortan beraz ereferentzia marka gisa gaur hunditzen aldela eta nazioatean askoz gehi saltzen aldela biak eta giaman du beraz marka gisa hunditu edertu em koherente izan aldekuietan eta gero beste alderdia da bere eremuan, bere herrian, janita agnaitu Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian, Euskal Herrian. Em, eherente ere izaetera alda, eh al, e, modelo bat izan da ni doleago jorte lan egin dute zakoan. Eta em modelo bat zen eriteko gauzak iteral ditugu, er, lanpostu industrialak sortzera ditugu hemen. Hemendik iteral ditugu gauzak eta enpresa batek badu bere em, bere eragina bere soz, eh, gizartean, eh? Bala, konstake, emaitzak eta eh, partituz eta beraz, modelo bat izan da hor, em, bere egian ere eta enustez hoiere oh, izaiten alda egiten aldu izaiten modelo bat bez, modelo bat bere gizarteari buruz eta modelo bat merkatu orokoari buruz. Edehki, ba, oktan helgach agukhtuko dugu, ekanen eh, dugu eh, larum batuntan ebiakitzeko eh, agilera kilol gunean, eh, bilkura, biltsak nagusia, haginen duzuela. Adida. hasteko gure galdei eh, erantzunik, San eh, michel Beichata, Jean-Louis Iratzuki, eta bestaldibatak te. Mileshkak hori.